Анжеліка і король. Книга третя. Частина перша. Двір. Розділ шостий. На світанку пані Демонтеспан позіхнула і потягнулася. Вона майже всю ніч проговорила з Анжелікою. У крихітній спальні їм так і не вдалося прилягти і хоч трохи відпочити. Кухар сопів, припавши до каміна. Пані Дартіньї зникла. Панні Дюрур і молодий чоловік, що склав їм компанію у грі, напівголосно розмовляли, сидячи на плитках підлоги. Ішлося не про кохання, а про сувору бухгалтерію. До Анжеліки долинали слова – витрати, торги, виплати, надлишки. За пологом ліжка закрутилися два сонні тіла. Хтось позіхнув і почувся ніжний шепіт. «Думаю, мені варто спуститися», – вирішила Атенаїс. Скорого королева покличе Фрейлін. Хочу опинитися у неї серед перших, щоб супроводжувати королеву до меси. Ви підете? Можливо, тепер не найкращий час, щоб представлятися королеві. Правильно, краще після повернення з каплиці. Станете десь у нас на шляху. Але насамперед мені слід показати вам вигідні місця, звідки ви за будь-яких обставин зможете бачити її величність і по можливості представитися їм. Це велике мистецтво. Спускайтесь зі мною. Заодно покажу вам невелику туалетну кімнату біля покоїв королеви. Фрейлі не користуються нею, щоб побалакати і причесатися. У вас є щось із одягу, крім мисливського костюма? О, так, у скрині. Тільки треба знайти мого хлопчика Лакея, щоб відправити його за сукнею у спальню чоловіка. Для початку надягніть щось просте. Після меси король прийме прохачів, потім вийде працювати з міністрами. А ось увечері, думаю, буде комедія чи маленький балет. Ви зможете надіти свої найкращі прикраси. А тепер ходімо. У коридорі було холодно. Пані де Монтеспан спускалася по сходах, не звертаючи жодної уваги на пронизливий вітер, який обдував її чарівні оголені плечі. «Не вже вам не холодно?» – запитала Анжеліка. Маркіза безтурботно махнула рукою. «Вона мала витривалість, властиву всім придворним» які звикли в залах, відкритих усім вітрам, чи навпаки розпечених гарячим полум'ям свічок, терпіти гіршій незручності. Спеку та холод, втому від довгого стояння на ногах, безсонні ночі, тяжкість перевантажених золотим шиттям та коштовностями туалетів. Твердий характер, рух, а головне міцну статуру підтримували сили в цих дамах, які героїчно із з захопленням приймали свої муки». У дитинстві Анжеліка часто не доїдала, і з того часу мерзла, і не могла обходитися без накидок. Вона мала цілу колекцію, і дуже гарних. Та в ту, що вона закуталася тепер, оксамитова і шовкова, з квадратиками, які чергуються за кольором, і яка чудово підходила до її зелених очей. Капюшон прикрашало венеціанське мережево, яке вона могла опустити на обличчя, коли не хотіла бути впізнаною. Пані де Монтеспан розлучилася з Анжелікою біля входу до бенкетної зали. Здавалося, крім нерухомих, як статуї, які несуть вахту швейцарців із алебардами та крохмальними брижами, ніщо у величезному палаці ще не прокинулося, денне світло тільки починало поступово витісняти з вітальні нічний морок. Галереї та вестибюлі, що при світлі дня виблискували дзеркалами та позолотою, зяли в темряві, наче гігантські таємничі печери. Горіли рідкісні свічки. «Я вас покидаю», – шепнула Фрейліна королеви, боячись порушити рідкісну в тутешніх місцях тишу. «Тут є крихітний будуар. Ви можете поки що посидіти там. Незабаром з'являться придворні, які мають бути при пробудженні короля. Його величність стає рано. Скоро побачимось». Вона пішла, а Анжеліка підійшла до вказаного їй маркізою прихованого за гобеленом будуару. «Пробачте». Пробурмотіла вона, поспіхом зачиняючи двері. Бідолашній варто було б здогадатися, що цей куточок, яким би маленьким він не був, якщо у ньому помістився диван, міг служити лише для галантних зустрічей. Треба ж, подумала вона, я й уявити не могла, що у пані Десубіз такі красиві груди. Навіщо вона ховає такий спокусливий скарб? Зрозуміло, партнер аж ніяк не пан Десубіз – про це їй також слід було б здогадатися. У Версалі прийнято було заплющувати очі на розбещеність, зате подружні втіхи сприймалися як плебейство і шокували суспільство. Отже, Анжеліці не залишалося нічого, окрім як блукати великими пустельними залами. Вона зупинилася у першому. Це був іонічний зал, названий так через 20 колон, які підтримують карниз. Було зовсім ясно. Анжеліка могла розрізнити витонченість фризу з білих волют, що котилися по краю тіні, немов спокійні морські хвилі до похмурого океану. Стеля з глибокими позолоченими кесонами чорного дерева потопала в темряві. Кришталеві люстри виникали з неї, подібно до підвішених на найтонших непомітних нитках заледенілих феєричних сталактитів. В ботрійному дзеркалі на стіні відбивалися вікна, які поступово проникало денне світло. Молода жінка сперлася на мармурове підвіконня і визирнула в парк. Він теж прокидався від сну. Абсолютно порожня піщана тераса без жодної тіні біля підніжжя замку нагадували чисту прибережну мілину. Трохи нижче стояли хвилі туману, огортаючи алеї високих грабів, за обрисами яких вишикувалося примарне місто з білими та блакитними стінами – які зберігають таємниці досконалих садів з мережевними галявинами та водоймищ з чорною і зеленою водою, де плавають лебеді. Коли з'явиться сонце, можна буде побачити, як вдалині виблискують у його променях ці водойми, починаючи від двох ставків на терасі до ставка латони, потім до ставка Аполлон, схожий на срібний круг. Звідти до Золотого Христа Великого каналу, де зупинялися приборкані води, мертві та дикі, Води великих боліт, де мешкають качки й нирки, і які сягають так далеко, куди не бачить око. Про що мрієте, Маркізо? Анжеліка не побачила володаря голосу який шепоче. Вона спантеличено озирнулася, звернутися до неї могла лише мармурова статуя, що стояла навпроти. Про що мрієте, Маркізо? Але хто ви? Я Аполлон, Бог краси, якому ви в таку ранню годину люб'язно склали компанію. Холодно чи не так? Ви хоча б у накидці, я ж зовсім голий. Мармурове тіло не надто гріє, чи знаєте? Анжеліка здригнулася. Зазирнула за статую, але нічого не побачила. Тут її увагу привернув лежачий на підлозі біля постаменту статуї вузол різнокольорового ганчір'я. Вона нахилилася і простягла йому руку. Вузол підстрибнув, як кізочка, і перед Анжелікою з'явився кумедний гномик. Він відкинув капюшон, що закривав його обличчя. Баркаролю. вигукнула Анжеліка. «До ваших послуг, Маркізо Янголів!» Карлик-королеви відважив глибокий уклін. Зросту він був не вище семирічної дитини. Його поставлене на маленькі криві ніжки крихітне безформне тільце змушувало миттєво забути про красу його розумного обличчя. На голову він насунув багряного шовкового капелюха, прикрашеного медалями і бубанцями. Камзол з мережевними манжетами та штани теж були шовкові, наполовину багряні, а наполовину чорні, але без бубенців. Та прикрас. На боку висіла мініатюрна шпага. Давно Анжеліка не бачила баркароля. Вона знайшла, що він виглядає як справжній дворянин, і сказала йому про це. Правда, зрадів баркароль. Думаю, якби не зріст, я міг би змагатися з будь-якими з прекрасних панів, які тут розгулюють. Ох, якби ще наша добра королева погодилася зняти з мого капелюха ці дзвіночки. Вона принесла б мені величезне задоволення. Але вона стверджує, що у Іспанії всі блазні носять дзвіночки. І якщо вона перестане чути біля себе цей карельйон, то стане ще сумнішою. На щастя, у мене і двох моїх товаришів знайшовся союзник – сам король. Він нас просто не терпить. І щоразу, відвідуючи королеву, проганяє нас ударами своєї тростини. Ми втікаємо зі стрибками, так що наші брязкальца бренчать на весь палац. Буває, королі з королевою розмовляють, і навіть у найінтимніші та делікатні моменти ми при першій нагоді шалено трусимо своїми дзвіночками, що приводить його в поганий настрій. Зрештою, королева це помітила. Тепер вона тільки зітхає і вже нічого не каже, якщо ми не пришиваємо на місце бубенець, який випадково відірвався. А скоро ми спробуємо отримати ще один привілей. Який же? Перуку? – відповів Баркароль, схиливши очі. Анжеліка розреготалася. Боюся, ви стаєте претензійним, пане Баркаролю. Я намагаюся піднестися, проникнути в суспільство, самовдоволено промовив карлик. Але в його погляді зрілого чоловіка Анжеліка зуміла прочитати смуток та іронію. Він глузував із себе. Я так рада знову тебе бачити, Баркаролю. Давай поговоримо. А ви не боїтеся за свою репутацію? Про нас судачатимуть. А раптом вас чоловік викличе мене на дуель. У тебе ж є шпага. Правильно. Сміливість бере своє. Поговорю я з вами, прекрасна Маркізо. Тільки давайте дивитися у вікно. Люди подумають, що ми милуємося садами і не зможуть здогадатися про мої палки зізнання. Він подріботів до вікна і по-дитячому уткнувся носом у скло. «Що ви скажете про палац? Мило, чи не так?» «Маркіза Янголів, значить ти, вельможна пані, не відмовляєшся від своєї дружби з карликом королеви». Анжеліка стояла біля нього, дивлячись у садок. Вона поклала руку на плече маленької людини. Баркароль від спогадів на кшталт тих, що об'єднують нас, не відмовляються. І зовсім тихо додала. Навіть якби ми захотіли, не змогли б. У променях сонця туман розвіявся. День буде ясним, теплим і сяючим, наче на весні. з туману, граби набули свого зеленого відтінку. Водойми блакитну прозорість, квіти яскраве забарвлення. Зялися за роботу садівники з тачками та граблями. Їх було багато. Із висоти аспланади вони здавалися зовсім крихітними. Іноді, вимовив карлик напівголосно, Наша королева нервує. Вона не бачила мене цілий день. Куди міг пропасти її улюблений карлик? Він у Парижі, хоч би що там говорила ваша величність. Щоб віддати належне іншій величності, жоден з його підданих не дозволив би собі знехтувати цим. Це принц жебраків, дерев'яний зад. Підданих, начебто, і не так багато. З розщедритися і вивалити в спільний котел важкий, як гарбуз-гаманець. «Думаю, дерев'яний зад дуже любить мене». «Мене теж», – промовила Анжеліка. Вона уявила собі привид жебраків, який наводить страх. Хто міг би запідозрити її в таємних прогулянках, які часом наводили прекрасну маркізу Дюплесі Бельєр, в масці і сукні, в серце Фобур Сентоноре. І щотижня її найвірніші слуги несли туди кошики з дорогоцінними винами – дичину та печенню. «Нічого не бійся, Маркізо Янголів», – прошепотів баркароль. «Ми вміємо зберігати таємниці. І не забувай, що з нами ти ніколи не будеш самотня, і тобі ніколи не загрожуватиме небезпека. Навіть тут». Він обернувся і виразним рухом своєї маленької руки обвів чудовий зал. «Тут, у королівському палаці, де кожен одинокий і вразливий, ніж у будь-якому іншому місці на землі». Прикриваючи роти, які роздиралися позіханнями, мережевними манжетами, з'явилися перші придворні. Здалеку чувся стукіт їх дерев'яних підборів по кам'яній підлозі, лекеї принесли поліно. В величезних камінах розпалювали вогонь. Скоро вийде стара, та ось і вона. Повзанжеліку пройшла літня жінка в плащі з капюшоном. Її сиве волосся прикривав на крохмалений селянський чепець з найтончого батиста. За її появи деякі дворяни відставили ногу в легкому поклоні. Здавалося, вона не помітила їх. Зі спокійною величу вона йшла своєю дорогою. Куди це вона? До короля. Це пані Амлен, його годувальниця. За нею збереглося право першою вранці входити в опочувальню короля. Вона розсуває полох і цілує його. Поінформується, чи добре він спав і чи почувається свіжим і бадьорим. Вони перекидаються слівцем. Великі світу цього тупцюють на порозі. Потім вона віддаляється, і цілий день її ніхто не бачить. Ніхто не знає, де вона ховається зі своєю прядкою. Це нічний птах. Але міністрів, принців та кардиналів постійно гризе заздрість, що ця паризька міщанка щодня отримує першу посмішку монарха і найчастіше зриває його першу милість. Король прокидався. Слідом за годувальницею увійшли три лейб-медики в чорних мантіях. На пишних напудрених перуках стерчали гострокінцеві шапки – символ їхньої поважної професії. Один за одним вони наближалися до монарха, мацали пульс, справлялись про його здоров'я, обмінювалися кількома латинськими словами та зникали. Після цього розпочинається перший вихід – принців крові. Перед принцами крові, які схилилися в поклоні, король встає з ліжка. Головний камергер подає йому халат, який підтримує камердинер. Його величність має право самостійно одягнути короткі штани, після чого один із офіцерів поспішає пристебнути підв'язки. Оскільки право подати сорочку було привілеєм першого дворянина, слід було дочекатися, поки той з'явиться, гордо йдучи на чолі другого виходу, що складається з представників вищої знаті та спеціально запрошених вельмож. Коли король отримує сорочку, камердинер підтримує правий рукав а охоронець королівського гардеробу допомагає втягнути лівий. Третій вихід, що складається з герцогів і перів, вже товпиться у дверях із щасливим ремствуванням і безлічу поклонів, від яких розшиті камзоли никнуть, як квіткове поле під ураганним вітром. Тим часом королівський гардеробник пов'язує краватку Це його право. Однак якщо спеціальний лакей, який відповідає за краватку, вважатиме, що вузол поганий, він підправляє. Інколи ж навіть перев'язує його. Це його право. За умови, якщо він заздалегідь переконався, що у спальні не присутній ніхто зі старших камердинерів. Четвертий вихід – державні секретарі. П'ятий – посли. Шостий – ліловий та пурпуровий – кардинали та єпископи. Усі вони поступово заповнюють опочивальню короля. З першого погляду король впізнає присутніх та помічає відсутніх. Він ставить питання, цікавиться плітками і радіє дотепним відповідям. Думаючи про простих смертних, змушених нудитися за позолоченими дверима, апостоли Версальського раю відчували неймовірну насолоду, що удостоїлися бачити короля у шлафроці.